Проти, вносили довгі вуса. То займав сусідню з вами квартиру до месь'я Мартена. Інженер із шляхів сполучення. Його прізвище я забула, але можу тіснатися. Він жив із дружиною та лохоню донькою. Це було дуже сумно. Вони назавжди виїхали з Парижа і оселилися десь у провінції, якщо не помиляюся, в Пуату. Сам він, мабуть, уже помер. Він тоді був у пенсійного віку». «Останнім часом вас не турбували страхові агенти?» «Ні. Востаннє страховий агент стукав у мої двері десь два роки тому. Вам не подобається мадам Мартен?» «Чому ви так вирішили?» «Я вас питаю, чи подобається вам мадам Мартен?» «Звісно. Якщо б у мене був син...» «Продовжуйте». «Якби і в мене був син, я б не була в захваті від такої невістки». Місі Мартен такий милий, добрий. Ви думаєте, він з нею нещасливий? Цього я не казала. Мені немає в чому її дорікнути. У неї просто є своя манера триматися. Манера триматися? Що ви маєте на увазі? Не знаю, ви самі її бачили. Ви краще розумієтеся на людях, ніж я. Вона не схожа на звичайну жінку. Наприклад, я впевнена, що вона ніколи в житті не плакала. Дівчинку вона виховує як слід, тримає її в чистоті, цього в неї не відняти, але дитина ніколи від неї не чує ласкавого слова. А коли я починаю розповідати колеті казки, видно, що мадам Мартен це дратує. Не сумніваюся, вона сказала дівчинці, що Санта Клауса не існує. На щастя, колета їй не повірила. Дівчинка її теж не любить, слухається, намагається їй не дратувати. На мою думку, колетера радіє, коли залишається сама. «А мадам Мартен часто виходить із дому?» «Ні, не часто. Тут її не дорікнеш. Не знаю, як це пояснити. Розумієте, відчувається, що в неї є якесь своє життя. Їй байдуже до інших, але і про себе вона нічого не розповідає. Вона коректна, завжди коректна. Навіть занадто». Мені здається, вона створена для того, щоб усе життя провести на службі, мати справу з цифрами, слідкувати за підлеглими. Це також думка інших мешканців. Вона зовсім чужа в цьому будинку. Коли зустрічається з сусідами на сходах, ледве киває. Загалом, якщо її хоч трохи пізнали ближче, то лише після появи колети. Дітьми завжди більше цікавляться. Вам траплялося бачити її діваря в коридорі. «Я з ним ніколи не говорила. Він ходить, опустивши голову, ніби чогось соромиться. І хоч перед тим, як йти сюди, очистить одяг, усе одно виглядає так, ніби спить у ньому. Не думаю, що йому спало б на думку з'явитися в костюмі Санта-Клауса. Він не з тих людей, міс'є Мегре. Хіба що він був п'яний?» Мегре ще трохи затримався біля консьєршки, де було настільки темно, що світло майже ніколи не вимикали. І лише близько дванадцятий перетнув бульвар. У будинку, звідки він вийшов, ворухнулися штори. У його вікні теж було відсунуто штору. Мадам Магре визирала на вулицю, чекаючи чоловіка, щоб одразу ж поставити «смажити курча». Комісар злегка махнув її рукою і мало не висунув язика, щоб упіймати кілька сніжинок, які кружляли в повітрі. Він досі пам'ятав їхній прісний смак. «Розділ третій. Я тільки думаю, чи щаслива ця маленька?» – зітхнула мадам Мегре, встаючи за столу і вирушаючи на кухню за кавою. Тут же вона помітила, що чоловік її не слухає. Він відсунувся від столу і набивав люльку, дивлячись на піч, де тихенько потріскували дрова. «Не думаю, що вона почувається щасливою, живучи з такою жінкою» не без іронії, додала мадам Мегре. Комісар Росії не посміхнувся, ніби не чув слів дружини, і невідривно дивився на вогонь. У їхньому будинку було не менше десятка таких печей, у яких потріскували Поліна, і не менше десятка їдалень, де стояв такий же особливий недільний запах. Те ж саме, звісно, було і в будинку навпроти. Кожна родина проводила цей день спокійно, безтурботно. З обов'язковою пляшкою вина на столі, тістечками, графином лікеру, витягнутим з буфету, а у всі вікна проникав той самий похмурий сірий колір хмарного дня. Саме через цю сірість, починаючи з самого ранку, мегре почувався не у своїй тарільці. У дев'яти випадках із десяти, розслідуючи серйозний злочин, він занурювався в нову обстановку – стикався з людьми незнайомого або малознайомого кола і мав дізнаватися все аж до найдрібніших звичок і звичаїв середовища, про яке раніше нічого не знав. У цій справі, якою справою назвати було важко, йому ніхто її не доручав, усе було інакше. Вперша подія трапилася поблизу у будинку, де він сам міг би жити. Мартени могли виявитися його сусідами, і в цьому випадку за колетою, коли її тітці треба було б вийти, наглядала б, звісно, мадам Мегре. Поверхом нижче теж жила стара діва, вилита мадмуазель Донкер, хіба що трохи товстіша і блідіша. Портрети в рамках батька і матері месьє Мартена нічим не відрізнялися від портретів батьків Мегре. І збільшували їх цілком, можливо, в одній і тій самій майстерні. Чи не тому він відчував ніяковість. Йому здавалося, що відстань, яка відокремлює його від сусіднього будинку, надто незначна, і це заважає побачити речі і людей свіжим, неупередженим поглядом. Про свій ранковий візит він розповів дружині за святковим сніданком, після якого ледве підвівся за столу і тепер вона з розгубленим виглядом час від часу кидала погляди на вікна навпроти. Консьєржка впевнена, що ніхто сторонній не міг зайти. Не дуже. До половини першої в неї сиділи гості, потім вона лягла спати, а ходіння туди-сюди, як завжди в різдвяну ніч, не припинялося. Ти боїшся, що ще щось може статися? Так, саме це непокоїло мегре. Але насамперед той факт, що мадам Мартен прийшла до нього не за власним бажанням, а під натиском мадмозель Донкер. Якби вона встала раніше, першою знайшла ляльку і почула історію про Санта-Клауса, хто знає, чи приховала б вона все і чи не наказала б дівчинці мовчати. До того ж, вона скористалася першим ліпшим приводом, щоб вийти з дому, хоча в неї було достатньо провізії. Через неуважність вона навіть купила масло, хоча в кухонній шафці в неї лежав цілий фунт. Мегри теж підвівся, пересів у крісло біля вікна, зняв телефонну слухавку і викликав карний відділ. «Це ти, Люка? Я зробив усе, що ви наказали, шефе. У мене в руках список усіх арештантів, звільнених за останні чотири місяці. Їх набагато менше, ніж можна було очікувати». Серед них немає жодного, хто коли небудь проживав на бульварі Рішар Ленуар, тепер це вже не мало значення. Мегре майже повністю відкинув цю версію, надто вже вона була малоймовірною. Пропустимо, хтось, хто жив у квартирі навпроти, сховав там перед арештом щось цінне, здобуте крадіжкою чи іншим злочином. Опинившись на волі, така людина насамперед захотіла б заволодіти схованим, але через хворобу колети до кімнати ні вдень, ні вночі неможливо було потрапити. Цілком розумна думка влаштуватися з Санта-Клаусом і майже без жодного ризику проникнути до дівчинки. Але в такому разі мадам Мартен не стала повагатися чи йти їй на зустріч із Магре. І, звісно, не пішла одразу додому під незграбним приводом. «Перевірити весь список? Кожного окрема?» «Ні. Тобі вдалося щось дізнатися про Поля Мартена?» «Так, це виявилося зовсім нескладно. Його ім'я відомо щонайменше в чотирьох-п'яти комісаріатах, у районі між площею Бастилії, отелем Девіль і бульваром Сен-Мішель. Ти дізнався, як він провів цю ніч?» Спочатку він повечеряв на баржі армії порятунку. Він ходить туди регулярно, щотижня, в один і той самий день, як завсідник, і завжди тверезий. Вечерю дали святкову, але, щоб її отримати, довелося вистояти довгу чергу. А потім... Близько одинадцятий вечора Мартен опинився в латинському кварталі і зайшов до одного з нічних закладів. Грошей він, очевидно, зібрав достатньо і вирішив випити... Тому що о четвертій ранку його підібрали мертвотно п'яного метрах за сто від площі Мобер і доставили в дільницю, де він залишався до одинадцятої ранку. Вийшов він незадовго до того, як я отримав ці відомості. І мені обіцяли доставити його сюди одразу після затримання. У кишені в нього залишалося лише кілька франків. А що з Баржераком? Жан Мартен повертається до Парижа першим денним потягом, він дуже здивований і стурбований ранковим дзвінком. Йому більше ніхто не дзвонив. Сьогодні ні, зате дзвонили вчора ввечері, коли він вечеряв за спільним столом. Тобі сказали, хто його викликав? Касирка з готелю, яка зняла слухавку, запевняє, що чула чоловічий голос. У неї запитали, чи є зараз у готелі Жан Мартен. Вона послала за ним покоївку, але коли Мартен підійшов до телефону, Ніхто не відповів. Це зіпсувало йому настрій на весь вечір. Хтось із комівояжерів влаштував гулянку в одному з ресторанів. Мені натякнули, що в компанії були і гарні дівчата. Мартендже, випивши разом із іншими кілька чарок, весь час розповідав про свою дружину і доньку. Він залишався там до третьої ночі. Це все, що ви хотіли дізнатися, шефе. Поки що мова йде лише про історію з Санта Клаусом і лялькою. «Що?» «Хвилинку, мені ще потрібно, щоб ти спробував дізнатися домашню адресу директора годинникової фірми «Зеніт» на виню опера. Думаю, це можна зробити навіть у святковий день. А він наймовірніше вдома. Ти мені зателефонуєш? Як тільки дізнаюся?» Дружина принесла комісару стопку ельзаскої слив'янки, яку прислала її сестра. Він вдячно усміхнувся і на мить спробував забути про цю безглузду історію. Може, вдень сходити в кіно? Якого кольору в неї очі? Йому довелося зробити над собою зусилля. Він не одразу зрозумів, що йдеться про дівчинку, єдину, хто цікаво мадам Мегре у цій справі. Чесно кажучи, важко відповісти. Пам'ятаю тільки, що не карі. Волосся у неї світле. Отже, очі блакитні. Можливо. У будь-якому разі дуже світлі і, до речі, спокійні. Зрозуміло. Вона ж сприймає все по-дитячому. Вона хоч сміялась. Для цього у неї не було приводу. Нормальна дитина завжди знайде привід. Достатньо, щоб вона довіряла оточенню і не боялася поводитися так, як властиво її віку. Тобі подобається мадмозель Донкер? Я впевнена, що хоч вона і стара діва, але вміє краще поводитися з дівчинкою, ніж ця мадам Мартен. Мені доводилося зустрічати її в магазинах. Вона з тих жінок, які тільки й стежать, щоб їх не обрахували, і дістаються в ця монетку за монеткою, з таким виглядом, ніби всі хочуть їх обдурити. Телефонний дзвінок перервав мадам Мегре, але вона встигла повторити. «Мені не подобається ця жінка». Телефонував Люка, щоб повідомити адресу месьє Артюра Годефроа, генерального представника годинникової фірми «Зеніт» у Франції. Він жив на власній віллі в Сен-Клу, і Люка вже перевірив. Він зараз удома. — Поль Мартен тут, шефе! — Привели? — Так, він не розуміє, навіщо. Зачекайте хвилинку, я прикрию двері. «Ну от, тепер він мене не чує». Спочатку Мартен вирішив, що щось сталося з дочкою, і розплакався. Зараз він заспокоївся, сидить покірно. Схоже, йому зле після нічних похіденьок. «Що з ним робити? Послати до вас?» «Тебе є хтось, хто міг би його привезти?» «Щойно прийшов Торанс. Думаю, йому буде корисно подихати свіжим повітрям. Він непогано провів різдвяну ніч. Я вам більше не потрібен». «Ні, ще потрібен. Зв'яжись з комісаріатом Палерояля. Ось уже п'ять років, як безслідно зник якийсь месьє Лоріє, що тримав там невеликий магазин ювелірних виробів і старовинних монет. Я хотів би дізнатися про цю історію докладніше». Мигре усміхнувся Він побачив, що дружина, сівши навпроти нього, почала в'язати. Безперечно, це розслідування набувало сімейного характеру. Через п'ять хвилин комісар уже розмовляв телефоном із місьє Годефруа, який говорив із помітним швейцарським акцентом. Коли зайшлося про Жана Мартена, Годефруа одразу швидшив, що, якщо його турбують у святковий день, то з його комівояжером щось сталося, і засипав лестощами. «Це такий відданий і здібний юнак, що я збираюся наступного року, тобто за два тижні, залишити його в Парижі як помічника директора. Ви його знаєте? У вас серйозні підстави ним цікавитися. Він прикрикнув на дітей, які голосували поруч, і наказав їм замовкнути. Вибачте, уся сім'я в зборі і месьє Годфрой, чи не знаєте ви випадково, чи звертався останніми днями хтось у вашу контору, щоб дізнатися, де зараз знаходиться месьє Мартен? Звісно, знаю. Тоді, будь ласка, докладніше. Учора вранці хтось зателефонував у контору і попросив мене особисто до телефону. Я був дуже зайнятий. Зараз же святкові дні. Той, хто дзвонив, мабуть, назвав своє ім'я, але я його забув. Він хотів дізнатися, де зараз Жан Мартен і куди йому можна зателефонувати у терміновій справі. У мене не було жодних підстав щось приховувати. І я сказав, що Мартен зараз у бержераку, скоріш за все, у готелі Бордо. Більше нічого не питали. Ні. Дякую вам. Ви впевнені, що ця історія йому не загрожує? Мабуть, діти знову смикали Годефруа. Мегре скористався цим і якнайшвидше закінчив розмову. Чула? Звісно, чула, що ти йому сказав, але не знаю, що він відповів. Учора ввечері хтось зателефонував до них у контору і дізнавався, де зараз знаходиться Жан Мартен. Безсумнівно, ця ж людина зателефонувала ввечері у Бержерак, щоб переконатися, що комівояжер і далі там, і що в ніч перед Різдвом його не буде на бульварі Рішар-Ленуар. І ця ж людина проникла в квартиру? Швидше за все. Принаймні, це доводить, що Поль Мартен тут ні до чого – Йому не було потреби двічі дзвонити по телефону. Він міг би, не видаючи себе, дізнатися це у пані Мартен. Зізнайся, ти в захваті, що сталася ця історія. І поки чоловік намагався знайти виправдання, мадам Мере продовжила. Але це ж природно, навіть мене це цікавить. Як ти думаєш, скільки ще часу нога у дівчинки буде в гіпсі? Я про це не питав. А можуть бути якісь ускладнення. Сама того не підозрюючи, вона цією фразою навела чоловіка на нову думку. Знаєш, ти сказала це дуже доречно що саме я сказала. Справді, якщо дівчинка вже два місяці лежить у ліжку, можна припустити, що якщо не буде ускладнень, вона скоро зможе встати. Спочатку їй, мабуть, доведеться ходити на милицях. Справа не в цьому. За кілька днів, у крайньому разі за кілька тижнів, дівчинка вже не буде прикута до ліжка. Вона почне виходити на прогулянки з мадам Мартен. Шлях буде вільний, і будь-хто зможе легко проникнути в квартиру, не потребуючи костюма Санта-Клауса. Спокійно дивлячись на чоловіка і слухаючи його, мадам Гре ворушила губами. Вона рахувала петлі на своєму в'язанні. Саме постійна присутність колети в кімнаті змусила незнайомця вдатися до цих хитрощів. Дівчинка два місяці лежить у ліжку, а він, можливо, всі ці два місяці чекає. Якби не ускладнення, він міг би підняти паркет ще три тижні тому. «Що ти хочеш цим сказати?» «Нічого. Точніше, лише те, що цей чоловік більше не міг чекати». Отже, у нього були серйозні причини діяти негайно. Скоро Мартен повернеться з поїздки. Теж вірно. Але що могли шукати під паркетом? А чи відомо, що там щось було? Якщо Санта-Клаус нічого не знайшов, проблема для нього залишається так само гострою, як і вчора. Отже, він спробує знову. Яким чином? Ось цього я не знаю. Гре, скажи чесно, ти не боїшся за дівчинку. Не думаєш, що живучи з цією жінкою вона піддається небезпеці». На це питання я міг би відповісти, якби знав, куди мадам Мартен пішла вранці, під приводом, що їй потрібно зробити покупки. Він взяв слухавку і знову зателефонував до карного відділу. «Це знову я, Люка. Цього разу попрошу тебе зайнятися таксі». Треба з'ясувати, чи брала сьогодні машина жінку між дев'ятою 10 десятою годиною ранку в районі бульвару Рішар Ленуар і куди вона поїхала. Хвилинку, так, я про це не подумав. Блондинка, трохи за тридцять, досить худа. У сірому костюмі, бежевому капелюсі із господарською сумкою в руках. Думаю, що сьогодні вранці зайнятих таксі було не так уже й багато. Мартен, уже у вас. Поки що ні. Скоро з'явиться. Що стосується Лоріє, люди з комісаріату Пале-Рояля збирають про нього інформацію, і ви її скоро отримаєте. Саме в цей час Жан Мартен повинен вирушати з Бержерака до Парижа. Колета, звісно, вже спить. У будинку навпроти, з офіранками, ледве можна побачити силует мадмуазель Донкер. Ось вже хто хоче здогадатися, чим зараз займається Мегре. З будинків почали виходити люди, цілими родинами, найчастіше з дітьми, що тягнули свої нові іграшки тротуаром. Біля кіно, звісно, стояли черги, біля будинку зупинялося таксі. Потім почулися кроки на сходах. Мадам Гре пішла відчиняти ще до того, як пролунав дзвінок. Почувся гучний голос Торанса. «Ви вдома, шефе!» І він увів до кімнати чоловіка без віку, який сором'язливо притискався до стіни, похнюпивши голову. Мегре дістав із буфету ще дві стопки і наповнив їх слив'янкою. Будьмо, сказав він, піднімаючи свою. Чоловік вагався, рука в нього тремтіла, він дивився на Мегре здивованими, наляканими очима. Ваше здоров'я, місьє Мортен. Вибачте, що я змусив вас прийти сюди, але тут ви поблизу від доньки, і зможете її навідати. З нею нічого не сталося? Що ви? Я бачив її сьогодні вранці. Вона дуже мило гралася з лялькою. Можеш і ти, У Люка для тебе є робота. Мадам Гре тут таки пішла зі своїм в'язанням до спальні і, сівши на край ліжка, продовжила рахувати петлі. «Сідайте, міс Мартен». Ледь торкнувшись губами стопки, чоловік одразу поставив її на стіл, хоча час від часу з сумом поглядав на неї. «Головне не хвилюйтеся і майте на увазі, що я знаю вашу історію». «Я хотів піти до неї сьогодні вранці», – сказав Мартен. «Я дав собі слово лягти спати і піднятися раніше, щоб привітати доньку з Різдвом». «Я і це знаю». Але в мене, як завжди, виходить не так, як хочеться. Кожного разу я даю собі слово, що вип'ю не більше однієї чарки. У вас тільки один брат, мсьє Мартен. Так, Жан. Він молодший за мене на шість років. Більше за все на світі я любив його, мою дружину і доньку. Ви не любите вашу навістку?» Мартен розгубленно здригнувся і засмутився. Не можу сказати нічого поганого про Лорен. Ви довірили їй свою доньку, чи не так? Звісно. Моя дружина померла, я втратив опору під ногами. Розумію. А ваша донька щаслива? Думаю, що так. Принаймні, ніколи не скаржиться. Ви не намагалися змінити свій спосіб життя? Щораз ввечері я даю собі слово, що покінчу з цим. З наступного дня все починається спочатку. Я навіть ходив до лікаря, і він дав мені деякі поради. І ви дотримуєтеся його порад? Кілька днів. Коли я знову прийшов до нього, він дуже поспішав, сказав, що в нього немає часу займатися мною, і що мені найкраще лягти до спеціальної клініки. Мартен простягнув руку до стопки, але раптом завагався. І мегре, щоб підбадьорити його, залпом випив свою. «Ви ніколи не зустрічали у своїй навістки чоловіка?» «Ні, думаю, що в цьому її звинуватити не можна. Ви знаєте, де ваш брат познайомився з нею?» Здається, у маленькому ресторані на вулиці Божеле, де він обідав, коли бував у Парижі між поїздками. Ресторан розташований недалеко від його контори і від магазину, де працювала Лорен. Довго тривало їхнє знайомство до шлюбу. Точно не знаю. Жан на два місяці поїхав, а коли повернувся, повідомив, що одружується. Ви були свідком на весіллі? Так. А свідком наречений була власниця мебльованих кімнат, де жила Лорен. У неї ж немає родичів у Парижі. На той час вона вже була сиротою. А що трапилося? Щось неприємне? Поки що не знаю. Якийсь чоловік у костюмі Санта-Клауса... Сьогодні вночі проник до кімнати колети. «Уночі? Що йому було потрібно?» Він подарував ляльку. Коли колета прокинулася і розплющила очі, вона побачила, як він піднімав планки паркету. «Дивно. Як ви вважаєте, я виглядаю пристойно? Можу зайти до доньки?» «За кілька хвилин. Якщо хочете, можете поголитися і почистити костюм тут, у мене». А не міг ваш брат щось сховати під паркетом? Жан? Ніколи в житті. А якщо б йому треба було щось приховати від дружини? Що ви? Ви його не знаєте. Він ніколи нічого від неї не приховує. Повертаючись із поїздки, він звітує її, як господараві. Вона точно знає, скільки в нього в кишені грошей. Вона ревнива. Мартин промовчав. «Ви вчинили б правильно, якби сказали мені все, що думаєте. Йдеться про вашу доньку». «Не думаю, щоб Лорен була такою вже ревнивою, але вона корислива. Принаймні, так стверджувала моя дружина. Вона її не любила». «Чому?» «Вона казала, що у Лорен надто тонкі губи, що вона надто холодна, надто вічлива, завжди собі на умі». На думку дружини, вона кинулася на шию Жану через його становище. Квартиру, майбутнє. Вона була з бідної сім'ї? Вона ніколи не розповідала про свою родину, але ми дізналися, що її батько помер, коли вона була ще зовсім маленькою, а мати працювала прислугою. У Парижі? Так, десь у кварталі Глас'єр. Ось чому вона ніколи не згадує про цей квартал. Як казала моя дружина, вона з тих, «Хто знає, чого хоче? Вам не здається, що вона була коханкою свого начальника?» Мегре підлив Мартину крапельку спиртного. Той подивився на нього з вдячністю, але все ж вагався. Мабуть, боявся, що від нього буде тхнути, коли він з'явиться до доньки. «Я попрошу, щоб вам приготували чашечку кави», – сказав Мегре. «Але повертаюся до свого питання». У вашої дружини і на цей рахунок, звісно, була своя думка. Звідки ви дізналися? Зауважте, вона ніколи не говорила погано про людей, але Лорен вона просто фізично не переносила. Коли ми мали з ними зустрічатися, я благав дружину не виказувати недовіри чи антипатії. Може, вам здається дивним, що я говорю про все це у своєму теперішньому стані. Непевно, я погано вчинив, довіривши їй колету. Іноді я сам себе за це докоряю, але що мені залишалося робити? Ви не відповіли мені щодо колишнього начальника, Лорен. Так, так, моя дружина запевняла, що вони справляють враження коханців, і що Лорен вчинила практично, вибравши собі за чоловіка людину, яка більшу частину часу проводить у роз'їздах. Ви знаєте, де вона жила до шлюбу? На вулиці, яка виходить на Севастопольський бульвар. Перша праворуч, коли йти від вулиці Ріволі, в мік бульварів. Я це запам'ятав, тому що ми заїжджали за Лорен на машині в день весілля. Вулиця Пернель. Саме так. У четвертому чи п'ятому будинку праворуч розташовані мебльовані кімнати. Тихі, цілком пристойні. Де в основному мешкають люди, що працюють у цьому кварталі. Пам'ятаю, там жили молоді актриси з театру Шатле. Хочете поголитися, мсье Мартен? Мені, чесно кажучи, ніякого. Ходімо. Щоб не заходити до кімнати, де перебувала мадам Мегре, комісар провів його через кухню і дав усе необхідне, включаючи щітку для одягу. Коли Мегре зайшов до їдальні, його дружина прочинила двері і пошепки запитала. Що він робить? «Голиця!» Комісар зняв трубку і знову зателефонував славному Люка, якому задавав стільки роботи на Різдво. «Можеш зараз відлучитися?» «Можу, якщо оторан залишиться тут. Я отримав інформацію, яку ви просили!» «Хвилинку! Збігай на вулицю Пернель і знайди там будинок із мебльованими кімнатами. Це неподалік Севастопольського бульвару. Не знаю, чи змінилися за ці п'ять років власники...» Можливо, розшукаєш когось, хто там працював у той час. Мені потрібні докладні відомості про якусь Лорен. Лорен? А прізвище? Хвилинку, я про це не подумав. Він зайшов до ванної і через двері запитав у Мартена дівоче прізвище його невістки. «Буатель — Боатель! — крикнув той. — Люка, ти слухаєш? Йдеться про Лорен Боатель. Господиня тих мебльованих кімнат була дружкою на її весіллі з Мартеном. У той час Лорен Боатель працювала в магазині Лоріє. «Це той, що впале роялі?» «Так. Мене цікавить, чи були вони пов'язані чимось, окрім роботи, і чи приходив він до неї додому. Ось і все. Зроби це якнайшвидше. Можливо, ми самі не підозрюємо, наскільки це терміново. Що ти хотів мені сказати?» Це щодо справи Лоріє. Дивний був тип. Після того зникнення проводилося слідство. На вулиці Мазаріні, де Лоріє жив із родиною, він мав репутацію тихого, мирного комерсанта, який чудово виховує трьох дітей. Але в Пале-Роялі у його ладці ткоїлися вельми цікаві речі. Там продавалися не лише сувеніри та старовинні монети, але й книги та картинки для дорослих. У таких магазинчиках це трапляється. Так цілком можливо, там відбувалося і ще щось більше, і йшлося про широкий диван, вкритий червоним репсом, який стояв у кабінеті власника у глибині магазину. Через відсутність доказів справу зам'яли, тим більше що клієнтура складалася із помітних людей, з якими не хотіли зв'язуватися. А до чого тут Лорен Буатель? У протоколі про неї нічого не йдеться. Коли Лор'є зник, вона вже була заміжньою. Відомо, що в день зникнення вона чекала весь ранок біля дверей магазину. Нічого не вказує на те, що вона бачилася з ним напередодні ввечері, після закриття. Я якраз говорив про це телефоном, коли до мене в кабінет зайшов Ланглоа з відділу фінансових злочинів. Почувши прізвище Лор'є, він здригнувся і заявив, що воно йому щось нагадує і що зараз він перегляне свої досьє. Ви мене слухаєте? Нічого конкретного там не виявилося, хіба лише те, що Лоріє часто перетинав швейцарський кордон, а в той час процвітала контрабанда золотом. Його взяли під спостереження. Декілька разів обшукали на кордоні, але нічого не знайшли. Збігай на вулицю, Парнель, старий. Я більш ніж упевнений, що справа того варта. Польмартен, чисто виголений, стояв біля дверей. Мені дуже соромно. Не знаю, як вам і дякувати. Зараз ви підете до доньки, чи не так? Не маю уявлення, скільки часу ви зазвичай проводите з нею. Як ви вчините тепер, але мені хотілося б, щоб ви цього разу не відходили від колети, поки я за вами не зайду. Але ж я не можу провести там усю ніч. І якщо буде потрібно, доведеться провести й ніч. Їм загрожує небезпека. Поки що нічого не знаю, але ваше місце поруч із колетою. Мартен із жадібністю осушив чашку кави і направився до сходів. Щойно двері за ним зачинилися, в їдальню увійшла мадам Мегре. Він не може піти до доньки на різдво з порожніми руками. Але Мегре вже збирався відповісти, що у них немає ляльки, але вона простягнула йому маленький блискучий предмет – золотий наперсток який роками лежав у її робочому кошику. Вона ним не користувалася. «Дай йому це! Маленькі дівчинці завжди приємні такі речі. Тільки хочій!» Мегре вийшов на сходи і крикнув. «Міс'є Мартен! месьє Мартен! Зачекайте хвилинку!» Комісар спустився і простягнув йому на персток. «Тільки не кажіть, хто вам його дав!» Потім піднявся до себе, зупинився на порозі вітальні і пробурчав крізь зуби коли ти перестанеш змушувати мене грати Санта-Клауса. Запевняю тебе, наперсток принесе їй не менше радості, ніж лялька. Розумієш, це річ, якою користуються дорослі. Мегре побачив, як Мартен перетнув бульвар, на хвилинку зупинився перед будинком, подивився на вікна Мегре, мабуть, щоб набратися сміливості. Думаєш, він вилікується? Сумніваюся. Якщо щось трапиться з цією жінкою, з мадам Мартен, Ну, нічого. Я думаю про дівчинку. Що з нею тоді буде? Минуло десять хвилин. Мигре переглядав газету. Його дружина знову сіла навпроти нього і в'язала, рахуючи петлі. Нарешті він пробурмотів, випускаючи клуби диму. Але ж ти її навіть не бачила. Розділ четвертий. Пізніше, в шохляді, куди дружина складала непотрібні папірці, Мегре виявив старий конверт і машинально підбив на його звороті підсумки подій дня. Саме тут його вразила особливість цього розслідування, яке він майже цілком провів, не виходячи з дому, а згодом часто наводив як приклад. На відміну від звичайних справ, у цьому розслідуванні не сталося нічого несподіваного, нічого драматичного. Не було тут і надзвичайної удачі, хоча удача супроводжувала простим і природним чином. іноді буває так, що десятки інспекторів працюють цілодобово, збираючи найдрібнішу інформацію. Наприклад, цілком могло статися, що мсьє Артур Годефруа, представник годинникової фірми «Зеніт» у Франції, вирішив би провести різдво у своєму рідному Цюриху. Його просто могло б не бути вдома. Він міг би, зрештою, взагалі не знати про телефони дзвінок у контору щодо Жана Мартена. О п'ятій годині, осунувшись і з почервонілим носом, повернувся Люка. Його супроводжувала та сама удача. На Париж раптово пустився густий жовтуватий туман, що буває нечасто, і в усіх будинках запалили світло. Вікна по обидва боки бульвару нагадували далекі маяки – а оточуючи предмети настільки розчинилися в тумані, що здалося ось-ось, як на березі моря почується гудок. Чомусь, можливо, через спогади дитинства, усе це подобалося Мегре. Так само, як йому подобалося спостерігати, як Люка заходить у квартиру, знімає пальто, сідає і гріє руки біля вогню. Люка майже точно копіював Мегре. Правда, був на голову нижчим трохи вущим у плечах, і надавати своєму обличчю суворого виразу йому було непросто. Без жодного удавання, можливо, навіть підсвідомо наслідуючи шефа і захоплюючись ним, він повторював найменші його жести, пози, слова, і вдома це вражало більше, ніж у службовому кабінеті. Навіть Слив'янку він нюхав, перш ніж піднести чарку до губ, як це робив комісар. Власниця мебльованих кімнат на вулиці Пернель загинула два роки тому під час аварії в метро, і це могло б ускладнити розслідування. Персонал у такого роду закладах змінюється доволі часто, і залишилося мало шансів знайти когось, хто знав Лорен Буатель, яка мешкала там п'ять років тому. Але і тут удача не зрадила». Люка знайшов нинішнього власника мебльованих кімнат, який раніше працював там нічним сторожем. І доля розсудила так, що він мав якісь неприємності з поліцією моралі. «Змусити його говорити було нескладно», – сказав Люка, розпалюючи непропорційно велику для нього люльку. «Я весь час дивувався, звідки у нього з'явилися гроші на купівлю цього закладу. Але зрештою він зізнався – що є підставною особою одного дуже впливового діяча, який вкладає свій капітал у такі підприємства, але воліє залишатися інкогніто. Якого типу цей заклад? З вигляду, цілком пристойний. Досить чисто. Внизу розташована контора. Кімнати здаються на місяць, іноді на тиждень. А на другому поверсі можна орендувати навіть на кілька годин. Він пам'ятає цю жінку. Чудово! «Вона жила там понад три роки. Зрештою, я зрозумів, що вона йому не подобалася. На вже була пихата». Лоріє її відвідував. «Перш ніж вирушити на вулицю Пернель, я зайшов у комісаріат Пале-Рояля по фотографію, яка фігурувала у справі, і показав їй власнику кімнат. Він одразу впізнав його». Лоріє приходив часто. «У середньому два-три рази на місяць. Завжди з поклажею». Приїжджав близько пів на другу ночі і залишався до шостої ранку. Спочатку я не розумів, що це могло означати. Переглянув залізничний розклад і з'ясувалося, що візити Лорієт збігалися з його поїздками до Швейцарії. Він повертався потягом, який прибував до Парижа вночі, а дружині, ймовірно, казав, що приїхав о шостій ранку. Більше нічого цікавого. Загалом так, якщо не враховувати того, що Лорен була жадібна на чайові і попри заборону готувала в себе кімнаті вечерю на спиртівці. Бували у неї інші чоловіки. Ні, крім Лоріє, нікого. Коли Лорен виходила заміж, вона попросила господиню мабльованих кімнат бути дружкою на весіллі. Мегре змусив дружину залишитися у вітальні, де вона сиділа тихо, мов мишка, і, здавалося, намагалася зовсім не привертати до себе уваги. Тим часом Торанс, їдучи крізь густий туман, об'їжджав таксомоторні парки. Двоє колег терпляче чекали на нього, зручно вмостившись у кріслах, кожен зі стопкою спиртного в руці. Мегре відчував, що його вже трохи розслабило. З пошуком таксі все вийшло так само вдало, як і зрештою. Іноді потрібну машину знаходять одразу, але буває, що на це витрачають кілька днів безрезультатно, особливо якщо йдеться про приватну компанію. Деякі водії не мають постійного графіка, підбирають випадкових пасажирів і не завжди читають оголошення поліції в газетах. Близько п'ятої години Торан зателефонував із Сент-Уена. «Знайшов одне таксі». «Чому одне?» «Невже їх було кілька?» Є підстави так думати. Молода жінка сіла в це таксі сьогодні вранці на розі бульвару Рішар-Ленуар і бульвару Вольтер і наказала відвести її на вулицю Мобеш біля північного вокзалу. Там вона залишила машину. Вона зайшла до будівлі вокзалу? Ні, вона зупинилася біля магазину дорожніх товарів, який працює у святкові дні. Більше водій її не бачив. Де він зараз? Тут, тільки не закінчив зміну. Прийшли його до мене. Нехай або сяде у своє таксі, або візьме інше, але щоб прибув якомога швидше. А ти знайди шофера, який відвозив її назад. Зрозумів, шеф, тільки вип'ю чашку кави, бо дуже холодно. Мегре кинув погляд на протилежний бік бульвару і побачив, як у вікні мадмуазель Донкер миготіла тінь. Люка, знайди в довіднику телефон магазин дорожніх товарів біля північного вокзалу. На це знадобилося лише кілька хвилин, і мигрець зняв слухавку. Алло, говорить кримінальна поліція. Сьогодні, вранці, близько десятої, до вас заходила жінка, яка, здається, щось придбала, мабуть, валізу, блондинка, сірий костюм у руках мала господарську сумку, ви її пам'ятаєте? Можливо, пошуки з тим, що справа була на Різдво. Покупців було мало, торгівля майже зупинилася. Люди краще запам'ятовують події особливого дня. Так, я її обслуговував. Вона сказала, що терміново їде до Кембре, щоб провідати хвору сестру і не має часу заїхати додому. Вона попросила дешеву валізу з фібри. Таких у нас ціла купа біля дверей. Вибрала середню, заплатила і зайшла до сусіднього бару. Трохи пізніше я побачив, як вона з валізою прямої до вокзалу. Ви зараз один в магазині? Ні, тут є ще один продавець. Ви можете відлучитися на півгодини. У такому разі беріть таксі і приїжджайте за адресою, яку я зараз дам. Сподіваюся, ви оплатите дорогу і дозволите не відпускати таксі. Так, не відпускайте. Судячи з позначки на конверті, о 5.50 прибув водій першого таксі, трохи здивований тим, що справа стосується поліції, і його приймають у приватному будинку. Але він одразу впізнав Мегре, і з цікавістю оглядав обстановку, мабуть цікавлячись, як живе знаменитий комісар. «Ви зараз вирушите до будинку навпроти і підніметеся на четвертий поверх». Якщо вас зупинить консьєржка, скажіть, що ви до мадам Мартен. До мадам Мартен? Зрозуміло. Ви пройдете коридором і постукаєте у двері останньої квартири. Якщо вам відчинить блондинка і ви її впізнаєте, придумайте якесь пояснення. Наприклад, що ви помилилися поверхом чи квартирою. Якщо двері відчинить хтось інший, скажіть, що вам потрібно особисто поговорити з мадам Мартен. А далі? «Це все. Ви повернетеся до мене і підтвердите, чи та це жінка, яку ви сьогодні вранці відвозили на вулицю Бомбеш. «Зрозуміло, комісаре». Коли двері за ним зачинилися, мегремим у волі усміхнувся. Побачивши першого, вона, напевно, занервує. Якщо все піде за планом і з'явиться другий, її охопить паніка. А якщо Торранс знайде третього, усе йшло як по маслу». Зателефонував Торанс. «Здається, я знайшов, шеф. Один із водіїв ввіз із північного вокзалу молоду жінку, яка відповідає нашим описам. Але вона вийшла не на бульварі Рішар Ленуар, а попросила зупинитися на розі бульвару Бомарше та вулиці Шменвер. Приведи його до мене. Здається, він трохи на підпитку. Неважливо. Де він зараз? Біля парку таксомоторів на бульварі Барбес». Тобі не доведеться робити великий гак, якщо дорогою заїдеш на північний вокзал. Звернися до камери схову. На жаль, ранковий черговий вже змінився. Подивися, чи немає там на полицях невеликої фібрової валізи. Зовсім нової, досить легкої, яку здали долини зберігання десь о 10 ранку. Запиши номер квитанції. Саму валізу тобі не віддадуть без ордера на вилучення. Запитай прізвище і адресу комірника, який чергував вранці. «А потім що робити?» «Подзвони мені. Я чекатиму твого другого шофера». Мадам Гре пішла на кухню готувати обід, так і не наважившись запитати, чи поїсть разом із ними Люка. Чи сидить усе ще у доньки Поль Мартен? Чи не спробувала мадам Мартен його випроводити? Коли знову подзвонили у двері, на майданчику стояли вже двоє чоловіків. Вони не були знайомі і з подивом поглядали один на одного. Один із них, шофер, який вже побував у будинку навпроти, зіткнувся на сходах із власником магазину дорожніх товарів. «Ви її впізнали?» «Так, вона мене теж». Сильно зблідла, одразу ж зачинила двері до кімнати і запитала, чого мені потрібно. І що ж ви їй відповіли? «Що я помилився поверхом. Я зрозумів, що вона вагається, чи не запропонувати мені грошей, і вирішив якнайшвидше піти». Спустившись униз, побачив її у вікні. Мабуть, вона здогадалася, що я пішов до вас. Торговець з дорожніми товарами нічого не розумів. Це був доволі літній чоловік, зовсім лисий і з улесливими манерами. Коли шофер пішов, Мигри пояснив йому суть справи, а той висловлював свої міркування, вперто повторюючи: "Але ж це клієнтка, розумієте, дуже незручно підводити клієнтку". Зрештою, він наважився але задля безпеки гре послав слідом за ним Люка, щоб той прослідкував, аби той дорогою не передумав. Хвилин за десять вони повернулися. «Прошу врахувати, що я діяв лише за вашим наказом, що ви мене змусили». «Ви її впізнали?» «Мені доведеться давати свідчення під присягою?» «Скоріше за все. Це погано, позначиться на моїй торгівлі». Іноді люди, які купують валізу в останню хвилину, воліють, щоб на них звертали менше уваги. «Може статися так, що вас виключуть лише до слідчого». «Так, це, звісно, та жінка. Вона інакше одягнена, але я її впізнав». «Вона теж вас впізнала». «Вона одразу ж запитала, хто мене послав. І що ж ви їй відповіли?» «Я вже не пам'ятаю. Я був дуже збентежений». «Здається, сказав, що помилився дверима». «Вона вам нічого не пропонувала?» «Що ви маєте на увазі? Вона навіть не запропонувала мені зайти. Мені було дуже неприємно». Шофер нічого не вимагав, а ця людина, набагато заможніша, наполягала, щоб йому компенсували витрачений час. «Тепер, Люка, залишилося дочекатися третього», – сказав комісар. Мадам Мегре почала нервувати. Стоючи на порозі, вона жестами давала чоловіку зрозуміти, що хоче з ним поговорити. І коли він вийшов на кухню, прошепотіла. «Ти впевнений, що батько досі уколети?» «Що тебе турбує?» «Не знаю. Я не можу зрозуміти, що ти збираєшся робити. Думаю про дівчинку і трохи боюся». Уже давно стемніло. Родини повернулися додому. Майже всі вікна навпроти світилися. І за одним із них усе ще миготів силует мадмоазель Донкер. Очікуючи другого шофера, мегре, який досі ходив без комірця й краватки, почав одягатися. Ти не голодний, Люка. Візьми щось, перекусити, гукнув він. Я вже наївся сендвічами. Мені б тільки випити склянку холодного пива, коли вийдемо. Другий шофер з'явився за двадцять хвилин до сьомої і через чверть години повернувся з будинку навпроти у піднесеному настрої. «А без одягу вона ще привабливіша, ніж у костюмі», – сказав він, ледве рушучи язиком. «Змусила мене зайти. Запитала, хто мене послав. Я не знав, що відповісти, тож сказав директор Фолі Баржер. Вона розлютилася. Треба сказати, пані гарненька. Не знаю, чи бачили ви її ноги». Від нього ніяк не могли позбутися, і пішов він лише після того, як йому налили чарку слив'янки, на яку він пожадливо поглядав. «Що збираєтеся робити, шефе?» Люка рідко доводилося бачити, щоб мегре вдавався до такої кількості запобіжних заходів так ретельно готував удар, ніби мав справу з дуже сильним противником. А йшлося лише про скромну домогосподарку доволі непомітної зовнішності. Ви думаєте, вона все ще буде захищатися? Що сили, і при цьому дуже холоднокровно. Чого ви чекаєте? Дзвінка Торанса. І Торанс подзвонив вчасно. Усе йшло як за добре відрепетированою партитурою. Валіза тут, вона майже порожня. Як ви її припускали, мені не хочуть її віддавати без ордера. Що ж до комірника, який чергував ранці? То він живе в передмісті, десь у районі Лаварен Сент Ілер. Здавалося, цього разу все-таки сталася усічка, принаймні затримка, але Торанс продовжив. Проте їхати не доведеться. Після роботи він ще грає на корнета пістоні у дансингу на вулиці Лап. Сходи туди за ним. Привести його до вас? Тепер ми гра, ймовірно, теж захотілося холодного пива. Ні, не до мене а до будинку навпроти, на четвертий поверх, до мадам Мартен. Я буду там». Цього разу комісар зняв із вішака своє важке пальто, набив люльку і сказав люка «Ходімо». Мадам Гре побігла за чоловіком і запитала, коли він прийде вечеряти. І, як завжди, не дуже впевнено відповів він і усміхнувся. «Добре, подивись там за дівчинкою». Розділ 5. До десятої вечора вони так і не досягли жодних відчутних результатів. Ніхто не ліг спати, окрім Колети, яка нарешті заснула. Поруч з нею у темряві все ще сидів батько. О пів на восьму з'явився Торанс у супровіді комірника з камери схову, який у вільний час підробляв у оркестрі. Той, не замислюючись, відразу заявив. Звісно, це вона. Я пам'ятаю, як ця жінка поклала квитанцію не в гаманець, а в сумку для провізії, з міцного коричневого полотна. Сумку одразу ж знайшли на кухні. Та сама сумка, принаймні такий самий фасон і колір. У квартирі було дуже спекотно, говорили пошепки, ніби вирішили не будити дівчинку, яка спала поруч. Ніхто нічого не їв і навіть не думав про їжу. Перед тим, як піднятися сюди, Мегре та Люка випили по два кухлі пива в маленькому кафе на бульварі Вольтер. Що ж до Торанса, то після відходу музиканта Мегре вивів його в коридор і пошапки дав інструкції. Здавалося, у квартирі не залишилося жодного куточка, який би не обшукали. Навіть фотографії батьків Мартена дістали з рамок, щоб переконатися, що квитанцію з камери схову не засунули під картон. На кухонному столі стояла купа посуду, витягнутого з шафи. Шукали скрізь навіть у віконній шафі для провізії. Мадам Мартен сиділа в тому ж блідому блакитному халаті, у якому її застали комісар і люка. Вона палила цигарку за цигаркою і дим, змішуючись густою хмарою, огортав лампи. Ви, звісно, можете мовчати, не відповідаючи на жодне запитання. О 23.17 приїде ваш чоловік, і, сподіваюся, у його присутності ви станете говіркішою. Він знає не більше, ніж я. А чи знає він те, що відомо нам? Та тут і знати нічого. Я вам усе сказала. Мадам Мартен вирішила заперечувати абсолютно все, але поступилася в одному. Коли мова зайшла про мебльовані кімнати на вулиці Пернель, вона зізналася, що її колишній начальник кілька разів несподівано приїжджав до неї вночі, але продовжувала наполягати, що між ними не було жодних інтимних стосунків. Інакше кажучи, вам наносили ділові візити опівночі. М'ялорі іноді приїжджав із великими грошима. Я вже казала вам, що йому доводилося займатися перевезенням золота. Я тут ні до чого, ви не можете мене в цьому звинуватити. Коли він зник, при ньому була велика сума грошей. Цього я не знаю він не завжди посвячував мене в такій справі. Однак ви самі стверджуєте, що він говорив про це ночами у вашій кімнаті, що ж до її ранкових поїздок, вона й далі, попри незаперечні докази, все заперечувала, запевняючи, що ніколи не бачила людей, яких до неї посилали, Обох шоферів, господаря магазину дорожніх товарів і комірника з камери схову. Якби я справді здала валізу в камеру схову на північному вокзалі, ви б знайшли квитанцію. Тепер стало зрозуміло, що квитанції у квартирі немає. Мигре обшукав і кімнату колети, перш ніж дівчинка заснула. Він навіть подумав про гіпс на нозі дитини. Але гіпс було накладено давно, і до нього з того часу не торкалися. Завтра? Суворо заявила мадам Мартен. Я подам скаргу проти мене висунуто хибне звинувачення через підступи злостивої сусідки. Я була права, не бажаючи йти до вас вранці, коли вона мало несили й мене тягла. Говорячи, вона раз у раз тривожно поглядала на будильник, що стояв на каміні, мабуть, думала про повернення чоловіка, але, хоч і з трудом, стримувала хвилювання, жодне запитання не застало її зненацька. Зізнайтеся, людина, яка приходила сюди вночі, нічого не знайшла під паркетом, бо ви змінили схованку. Мені навіть невідомо, чи було щось узагалі під паркетом. Коли ви дізналися, що він з'явився і вирішив знову заволодіти тим, що ви ховали, ви подумали про камеру схову, де ваші скарби будуть у безпеці. Я не їздила на північний вокзал. У Парижі тисячі білявок, зовнішність яких збігається з моєю. «Що ви зробили з квітанцією? Її тут немає. Впевнений, що у квартирі ви її не сховали, але, здається, я здогадуюся, де ми її знайдемо». «Який ви проникливий?» «Сідайте на ну, застіл». Мегре простягнув їй аркуш паперу та ручку. «Пишіть. Що я маю написати?» «Ваше прізвище та адресу». Вона трохи завагалася, але написала. Сьогодні вночі всі поштові скриньки в цьому кварталі будуть перевірені, і, закладаюся, там знайдеться конверт, підписаний вашою рукою. Ймовірно, ви надіслали його самій собі. Комісар доручив Люка зателефонувати одному з інспекторів, щоб той негайно почав пошуки листа. Чесно кажучи, він не був упевнений в успіху, але часу на роздуми не залишалося. Механізм уже запущено. «Непоганий хід, моя Люба». Вперше він звернувся до неї так, як міг би ненабережній на Орфевр, і вона з ненавистю подивилася на нього. «Зізнайтеся, ви мене ненавидите?» «Можу сказати, що особливої симпатії до вас не відчуваю». Тепер вона залишилася в їдальні тільки вдвох. Мере повільно ходив туди-сюди по кімнаті, вона ж усе ще сиділа біля вікна. Якщо вам це цікаво, можу додати, що мене обурюють не стільки ваші вчинки, скільки ваше холоднокров'я. Через мої руки пройшло багато чоловіків і жінок. Ми сидимо одне навпроти одного вже три години. Ви без сумніву на межі, але все ще зберігаєте спокій. З хвилини на хвилину повернеться ваш чоловік, і ви спробуєте вдати з себе жертву. Але знайте... Ми неминуче докопаємося до правди. А що вам це дасть? Я ж нічого не зробила. Чому ж тоді щось приховувати? Навіщо брехати? Вона не відповіла. Вона думала. Ні, її нерви не здали, як це зазвичай буває. Просто її мозок шукав вихід, зважуючи всі за і проти. «Я нічого не скажу», – заявила нарешті вона, сідаючи в крісло і прикриваючи халатом голі ноги. Як вам завгодно. Мегра зручно мостився в кріслі навпроти. І довго ви збираєтеся в мене залишатися? У будь-якому разі до повернення вашого чоловіка. І ви йому розкажете про візити місьі Лоріє? Якщо це буде необхідно. Ви хам. Жан нічого не знає. Він не має жодного відношення до цієї історії. Але, на жаль, він ваш чоловік. Коли Люка знову піднявся нагору, він побачив, що вони спокійно сидять у кріслах, кидаючи на одне одного гнівні погляди. Листом займається Жанв'є. Внизу я зустрів торанса, і він сказав мені, що.